Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. El mal temps va impedir la celebració de la segona edició del Tiana Verda, la fira de jardineria i planta. El consistor intentarà ara encabir l'activitat en un etapaït calendari electoral. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en forma de titulars. La pluja va obligar a jornar la segona edició del Tiana Verda, la Fira de la Planta i la Jardineria. El consistori està buscant una nova data per a aquesta activitat, malgrat les dificultats de calendari que planteja la Junta Electoral. Segons marca la llei, no es poden realitzar actes de caire municipal a partir de demà dimarts. El consistori Tianenca ha aprovat una normativa provisional per facilitar l'ús de les sales del nou centre cívic de l'escorxador i un cop revisats els espais, equips immobiliari mobiliari instal·lat al recent estrenat equipament de la sala polivalent com el buc d'assaig ja es troben a disposició dels ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin. <fixi> L'alcalde de Mungat, Jordi Rami, assegura que el procediment sancionador obert per l'autoritat catalana de protecció de dades en relació a la col·locació d'una quinzena de càmeres de videovigilància al poble no ha de significar el pagament d'una multa a Mungat i diu que el consistori compleix la normativa al peu de la lletra. El periodista Tianenca Enric Canals serà el nou delegat del Grup Ocento a Catalunya. Membre de l'equip fundador de TV3 i director de la cadena entre el 1984 i el 1989, Canals ha estat als últims temps director de comunicació de la Fundació Jordi Pujol i patró de la Fundació Catalunya Oberta. Una rotllana de color groc i quatre ratlles vermelles amb esquitxos de pintura d'aquest color serà la imatge del casal de joves de Tiana després que el jurat del concurs de logotips de la institució hagi fet públic el seu veredicte. La presència de les ratlles escenifica la senyera. Tiana, primera hora. Notícies. La pluja caiguda durant tot el matí d'ahir diumenge va obligar a jornar la segona edició de la Fira de Jardineria i Planta al Tiana Verda. La sorra de la catequística, on s'havien de desenvolupar la majoria d'activitats, va quedar enfangada i impossibilitava el transcurs de la mostra de viverisme i horticultura. L'Ajuntament de Tiana decidirà els propers dies una nova data per al Tiana Verda, malgrat les dificultats que planteja un calendari electoral que prohibeix a partir de dama dimarts 29 de març realitzar qualsevol tipus d'actes, inauguracions o presentacions als representants polítics municipals. Les 16 empreses que aquest any participaven al Tiana Verda havien preparat els seus estants durant tot el dissabte, però finalment no va ser possible oferir les diverses activitats com ara els tallers infantils a la ciutadania. L'aigua acumulada a la catequística impedia realitzar correctament la creació de jardins, demostracions professionals, espais verds, naturals o exposició de flors i plantes i productes relacionats amb l'ampli món d'aquest sector, el qual es troba representat a les empreses participants, la majoria de Tiana. Un dels reptes d'aquest any era, precisament, l'ampliació del nombre d'expositors, objectiu clau per consolidar la fira com un referent al sector de la flor, la planta, l'horticultura i el viverisme a la comarca. El consistori Tianenca ha aprovat una normativa provisional per facilitar l'ús de les sales del nou centre cívic de l'escorxador i un cop revisats dels espais, equips i mobiliari instal·lat al recent estrenat equipament, de la sala polivalent com al buc d'assaig ja es troben a disposició dels ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin. El text, que ja es pot consultar a través del web municipal, S estableix, entre altres aspectes, que estableix de manera provisional el caràcter gratuït de l'ús de les sales polivalent i el buc d'assaig per part dels usuaris tianencs i tianenques fins que s'aprovi la normativa definitiva establint els preus públics corresponents. Sentim el regidor de Cultura, Ferran Pascual. Aquesta normativa provisional serà substituïda, com et deia, en el moment per una més definitiva. Provisionalment s'estableix el caràcter gratuït de l'ús de les sales, tot i que el seu dia també segurament hi ha unes ordenances perquè perquè el material que hi ha instal·lat, per exemple, el buc per qüestions de, de gas, de consum o de fil, de... sí, perquè tot arreu hi ha un preu, però en principi l'ús professional és gratuït. Les dues sales, les, sol les sol·licituds eh, seran de fórmula de la Ràdio de Cultura, com deia, si potser amb una certa entel·lació, eh, fer constar el dia que es va utilitzar, l'horari, quanta gent vindrà, del grup... Clar, sempre pensem una mica més amb el buc que és la més novetat, perquè l'altra sala és una sala polivalent, però en principi també té el mateix sistema. A partir d'ara, les peticions per utilitzar alguna de les dues sales del centre cívic s'hauran de fer a l'Ajuntament o a través del correu electrònic de la Regidoria de Cultura que s'encarregarà de gestionar el calendari de possibles peticions que sorgeixin a partir d'ara. L'horari per a l'ús de les instal·lacions serà d'11 del matí a 1 de la tarda i de 5 a 10 de la nit. De moment, la gestió de les claus per l'obertura i tancament dels espais s'haurà de coordinar amb els serveis municipals. Si es produeix alguna pèrdua o desperfecta del material cedit per l'Ajuntament, s'haurà de comunicar immediatament i el consistori podrà exigir als usuaris la responsabilitat en ordre a la seva substitució o reparació en cas de negligència o culpa. Aquesta mesura pren especial rellevància tenint en compte l'equip de so i bateria al buc d'assaig. Malgrat l'aplicació del text de manera provisional, el consistori pretén establir una normativa d'ús definitiva abans que s'esgoti el mandat actual però la proximitat amb les eleccions municipals fa que els tràmits necessaris per aprovar el text puguin posposar-se encara uns mesos. Ferran Pasqual. A la mesura possible, intentarem redactar-la i treballar-la abans. Però, bueno, estem molt, estem molt, molt a les cavall, de cavalles. Ja veurem com, com, com es fa tot el procediment. Eh? Evidentment, hi ha temes generals com que, que seguim totes les normatives vigents i tot. El tema dintre les sales no es pot menjar ni de venir a fumar, però això, com a part una mica ja de dels espais públics, no?, de la nova legislació. Sí. Uh, I que la gent que utilitza, també ho haurà de deixar net i tot. Explica una mica tot això, la normativa. Vale. Esperem que, que ràpidament la gent tingui ganes d'usar-ho. El consistori treballa ara en la confecció d'una jornada de portes obertes a l'Escorxador els dies 9 i 10 d'abril, on algun grup de música pugui realitzar una demostració d'un assaig en obert. Tiana, primera hora.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 que la instal·lació d'aquests dispositius que va fer l'equip de govern no tenen l'autorització obligatòria de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya. Aquesta actuació va produir-se arran de la denúncia que va rebre el Sindicat de Policies Locals de Mongat de la UGT el 2009. En l'informe d'aquest temps es considera que el consistori hauria comès dues infraccions greus perquè fa a la sense permís d'aquests aparells, el primer relacionat amb les càmeres que controlen l'accés a algunes dependències municipals, com ara la biblioteca. Aquests aparells haurien enregistrat imatges a través d'un fitxer que contravenen la llei orgànica de protecció de dades, perquè tracta dades de caràcter personal sense haver notificat la seva gravació abans al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. El segon cas té a veure amb dispositius utilitzats durant un any per la policia local, també sense el pertinent permís i així fent un tractament il·legítim de dades de caràcter personal sense requerir el consentiment inequívoc dels veïns. L'alcalde de Montgat, Jordi Rami, explica que s'ha respost els requeriments i les càmeres funcionen correctament i s'ajusten a la legalitat. En aquest sentit, destaca que s'arriba al final d'un procés el qual no ha de suposar cap sanció econòmica al municipi. No pot haver-hi de cap manera una sanció econòmica pot haver-hi un apercebiment de discoteu escolteu, l'Ajuntament de Montgat les coses les veu fer d'una manera incorrecta, però jo penso que és fonamental i penso que és un reconeixement, un cop haver-hi admès aquest error, que immediatament, vull dir, perquè és que avui es publica alguna notícia en algun diari que diu que encara les càmeres estan funcionant de d'una manera legal, i això és rotundament fals, no és correcte, eh? i en aquest moment nosaltres també farem un comunicat desmentint això, és dir, en aquests moments nosaltres en aquests moments podem afirmar amb rotunditat que les càmeres estan funcionant amb tota la normativa, en tots els expedients, amb tots els i amb totes les garanties de seguretat i privacitat de l'agenda dels veïns i veïnes de Montgat. La denúncia afegeix que l'Ajuntament de Montgat va incomplir el deure d'informar els ciutadans de l'existència d'aquestes càmeres, ja que la indicació o era inexistent o no s'ajustava al format que exigeix la normativa. Aquests aspectes es consideren una falta lleu, segons el cap de l'àrea d'inspecció de l'autoritat catalana de protecció de dades, Carla San José. La llei de protecció de dades preveu que que tot tractament de dades, com és el que es fa amb gravació d'imatges, requereix una, unes autoritzacions. Quan es tracta de gravacions fetes per la policia, se sotmeten a un règim policial que implica que han d'obtenir una autorització. Si aquestes càmeres no tenen aquesta autorització, podríem estar d'un tractament il·lícit, eh? no té la cobertura de l'autorització preceptiva. Per una altra banda, hi ha altres tipus de càmeres que no són policials, sinó que són les de vigilància d'edificis o control d'accessos a edificis municipals, que aquestes tenen un altre règim però també requereixen una autorització. L'autoritat catalana de protecció de dades creu que s'ha fet una triple vulneració de la llei perquè també fa referència a la gravació de trucades efectuades al telèfon de la policia. En aquest cas, una falta considerada greu. S'explica que l'Ajuntament no tenia el vistiplau per crear un fitxer de recull de trucades. L'enregistrament es podria considerar un tractament excessiu de dades personals. En tercer lloc, s'entén que no totes les trucades afectaven la seguretat pública, fet pel qual s'hauria d'haver informat agents i veïns que s'enregistraven. El periodista tianenc Enric Canal serà el nou delegat del Grup Ocento a Catalunya. Membre de l'equip fundador de TV3 i director de la cadena entre el 1984 i el 1989... Canals ha estat, als últims temps, director de comunicació de la Fundació Jordi Pujol i patró de la Fundació Catalunya Oberta. Canals, de 59 anys, també ha estat conseller del Consell Audiovisual de Catalunya i membre del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Segons ha explicat, a la seva nova destinació, tindrà com a objectiu millorar la feina de coordinació de les empreses de BoCento a Catalunya i representar-les institucionalment. Sentim, Enric Canals. Com a càrrec, diem de la creació, doncs, home, sempre és sempre és interessant, sempre és un repte i jo crec que en aquests moments, doncs, eh, eh, és... és eh, no, no hi ha per mi personalment i professionalment, sinó que jo crec que per la situació, per la difícil situació que viuen al mitjanç de comunicació i, eh, i la, la situació econòmica i també política. Home, jo crec que és bo que hi hagi un interlocutor d'un dels grups espanyols, diem-ne més forts, doncs, que hi hagi un interlocutor aquí a Catalunya i que, a de més, aquest interlocutor sigui d'aquí. És el primer cop que es crea un càrrec específic de delegat a Catalunya, a Bozento. Tot i el seu nomenament, Canal seguirà sent conseller delegat de la seva productora Òptim TV, especialitzada en documentals. En aquest sentit, Jaume Santa Cana n'assumeix la direcció. Vocento és un dels gegants de la comunicació espanyol. A banda de ser l'editor del diari ABC, també té el gratuït QE i diferents revistes setmanals. Enric Canals destaca el posicionament de l'empresa a la xarxa i considera que les tecnologies de la informació i la comunicació són el futur del sector. Jo crec que sí, jo crec que és un sector de, de molt de futur. No crec que desaparegui la premsa escrita, però sí que crec en la seva transformació, en una transformació amb una, una premsa amb molts elements d'opinió i de reflexió, i que la, la immediatesa de l'actualitat i de les notícies cada vegada va guanyant terreny i en guanyarà encara molt més a les webs. En l'àmbit audiovisual, compta amb les cadenes Net TV i la Diez, a banda de la productora Boca Boca i la distribuïdora cinematogràfica Tri Pictures.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 que va haver d'escollir entre 14 propostes, sis de les quals havien estat presentades per nois i noies de Tiana. La coordinadora del Punt d'Informació Juvenil de Tiana i membre del jurat del concurs, Sara Torruella, assegura que els dissenys presentats tenien un bon nivell, però el que ha realitzat una de les participants, amb el pseudònim de la Cuca, ha estat considerat el que millor representa el casal de joves. El nivell, bueno, hi havia una mica de tot, però bueno, en general podíem dir que bé. Hi havia alguns que eren molt professionals, uns altres que, que no tant, però que estan fets amb, amb moltes ganes en general. Bé, bueno, ens ha agradat perquè potser eren dels que veiem així com més treballats. No ho sé, ens ha agradat en general, bé, és que l'agrada més en, en el, el jurats. El lliurament del premi es farà el proper dijous dia 31 de març a les 6 de la tarda al Casal de Joves del carrer Doctor Mascaró. A banda de convertir-se en la creadora del nou disseny, amb una gran divulgació la guanyadora rebrà 400 euros de premi. De 6 a deu del matí, Tiana primera hora. L'entrevista. La col·locació fa més de dos anys d'una quinzena de càmeres de videovigilància al poble de Montgat. Podria acabar sortint força cara al municipi. I és que l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha acordat iniciar un procediment sancionador contra aquest Ajuntament en entendre, entre d'altres raons, que la instal·lació d'aquests dispositius que va fer l'equip de govern no tenen l'autorització obligatòria de la Comissió de Control dels Dipositius de Videovigilància de Catalunya. Però per conèixer els detalls del cas, volem parlar amb el cap de l'àrea d'inspecció de l'Agència de Protecció de Dades, Carla San José Bondi. Hola, hola, bon dia. Doncs primer de tot ens agradaria saber precisament per què s'ha iniciat aquest procés sancionador contra la instal·lació de càmeres a Montgat. Doncs bé, eh, vam reprendre una anúncia i com fem amb la resta de casos doncs vam iniciar un procediment d'investigació i a partir del resultat d'aquest procediment d'investigació eh, vam decidir incoar aquest procediment perquè certament vam detectar que possiblement hi havia alguna vulneració o alguna infracció en el tema de la videovigil·lència. Però vull aclarir que estem a l'inici del procediment. És a dir, això és uh, un procediment sancionador, uh, s'inicia, es fan unes imputacions, a partir d'aquí l'Ajuntament pot fer al·legacions i, i després es decidirà, al final amb la resolució que correspongui. Deia que han, han iniciat aquest projecte arran d'una denúncia una denúncia d'aquí. Bueno, tampoc no, no prefereixo no dir-ho. D'acord. Eh? Estem, en, com dic, en, en un procediment que es tramita, uh -huh. la identitat del denunciant eh, no, és a dir, queda a l'expedient i no, no és una informació que pugui donar. Si sí, més no, sé que ens agradaria saber doncs, en quins aspectes l'enregistrament d'imatges en espais municipals o públics doncs, pot incorre en aquest atac a la protecció de dades. Sí, a veure, la llei de protecció de dades preveu que que tot tractament de dades, com és el que es fa amb gravació d'imatges, eh, requereix una, unes autoritzacions. Quan, com us deia al principi en la introducció, quan es tracta de gravacions fetes per la policia, eh, se sotmeten a un règim policial que implica que han d'obtenir una autorització, la que vostè esmentava. Si aquestes càmeres no tenen aquesta autorització, podríem estar d'un tractament il·lícit, eh, no té la cobertura de l'autorització preceptiva. Mhm. Uh -huh. Per una altra banda, hi ha altres tipus de càmeres que no són policials, sinó que són les de vigilància d'edificis o control d'accessos a edificis municipals, que aquestes tenen un altre règim, però també requereixen un, una autorització, que és la que es, es fa a través de la inscripció d'un fitxer davant l'autoritat de protecció de dades. I també un punt dels conflictius a l'hora d'instal·lar les càmeres a Montgat és que no estaven senyalitzades, no? Uh, efectivament existeix el deure d'informar a través dels cartells uh, corresponents que tenim aprovats amb una instrucció de l'autoritat, la instrucció 1-2009, i és un de uh, dels punts que, que s'ha imputat en aquest procediment, efectivament. Concretament també si en altres qüestions en aquest cas que, que poden infringir doncs, la protecció de dades, hem de que el sindicat de policies locals de Montgat també s'ha queixat de l'enregistrament de trucades. Tenen raó a fer aquesta denúncia? Mm, es veurà al final del procediment si tenen raó o no. Uh, el que sí és cert és que un enregistrament de trucades, igual que passa amb la videovigilància, Uh, requereix si hi ha aquest uh, emmagatzement de, de les dades, on doncs requereix la creació d'un fitxer. També s'ha de valorar uh, si la gravació de les trucades és excessiva o no, és a dir, si, si està justificat que, que es gravin uh, unes trucades o altres, i també és cert que s'ha d'informar eh, quan es fa aquesta gravació. Això okay. es veurà al final, com dic, del procediment. A més es gravaven, no sé si es gravaven només les trucades que tenen a veure amb la Seguretat Ciutadana o doncs, com hi havia aquesta queixa dels policies locals, que és que es gravaven doncs, totes les trucades, no? també les que feien ells d'ànols intern. Com li deia, això és un detall ja del procediment que no, no em puc pronunciar. Eh? Quan, quan arribi al final, llavors sí que ja es, es poden donar detalls, de fet, llavors publiquem la resolució... I, i es pot entrar a detallar, però no vull, eh, espero que comprengui que no, uh -huh. no puc avançar-me eh, quan estem només a l'inici d'un procediment, aquí entra en joc el dret de la presumpció d'innocència, és a dir, que no, no puc avançar decisions que han de ser en el seu moment. Diu que estem en el principi d'aquest procés, uh, quin, quins són els passos a, a seguir que portarà ara a terme l'Agència de Protecció de Dades per sancionar el consistori? Doncs que fem tots els procediments sancionadors s'inicia amb una decisió de la directora d'iniciar aquest procediment. Eh, a partir d'aquí l'Ajuntament la, pot presentar proves, fer alegacions i després de tota aquesta tramitació en què hi ha aquesta possibilitat de l'Ajuntament d'al·legar el que li convingi doncs finalment hi ha una resolució en la, en la qual llavors sí, es declara si és que s'ha produït les infraccions que es considerin ja aprovades i eh, aquesta declaració s'acompanya amb eh, unes mesures correctores que s'ordenen o es poden ordenar que s'adopti per, per part de l'Ajuntament. Eh, quan es veu doncs, que hi ha alguna cosa que s'està fent malament, doncs s'obliga eh, a corregir aquella situació. I aquesta resolució, un cop ja és ferma, és a dir, ja quan passen les terminis per presentar recursos, es publica al web de l'autoritat, APB.cat i allà doncs, tothom pot consultar aquestes resolucions. Eh, dèiem que un dels punts conflictius era que, que no havien estat senyalitzades aquestes càmeres. Des de l'Ajuntament de Moncat sabem que i des d'Alcaldia sabem que eh, han manifestat que era un per desconeixement i que no tornaria a passar. No sé si això s'han trobat en altres municipis de Catalunya, doncs que això que potser no tenen el coneixement de, de quina manera s'han d'instal·lar les càmeres de, vi, de videovigilància. Malauradament sí, ha passat altres vegades, eh, tot i que cada cop menys, eh, l'autoritat estem dedicant ja fa molt temps eh, molts esforços a, a fer conèixer el dret a la protecció de dades. En el cas concret que he citat, la instrucció 1 2009 precisament eh, es regula aquesta qüestió. Allà s'explica en detall eh, doncs, l'obligació de, de, de posar aquests cartells informatius, aquesta instrucció, en el moment en què es va publicar, es va fer molta difusió, es va enviar a totes les entitats eh, públiques afectades, està disponible el web de, de l'autoritat, és a dir, que que difusió se'n fa, eh, però és cert que, que sí, que hi ha alguna vegada, sobretot entitats de petites, uh, ajuntaments doncs, uh, de, de poca població, sí que és cert que ens manifesten aquest desconeixement, però habitualment ens doncs, corregeixen uh, de seguida la situació. Doncs bé, estarem en l'expectativa, com dèiem, que evolucioni doncs, aquest procés uh, per donar més detalls i més dades. De moment en volíem parlar mal el cap de l'àrea d'inspecció de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a uh, Carles Sancocé. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a vostès. Bon doncs Déu, bon dia. Com dèiem, aquest era un cas de col·locació de fa més de dos anys d'una quinzena de càmeres que havia portat aquesta polèmica en polèmica doncs per, en el poble de Montgat, per, que podria sortir-li ara mateix cara amb aquesta acció per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. l'entrevista, i fins aquí el Tiana a primera hora us han acompanyat el control tècnic Raúl Heredia i Marc Auger i a la redacció Manu Moga i que us parla Marc Ostrell Radio Tiana serveis informatius